«Новий десант у Курляндії стрибатиме на осліп!» Раптом поспитав обережний Короб, турбуючись про цей десант, до якого вони поки що не мають ніякого діла. «Ти угадав, коропе, там нема партизанів. Немає такої розвідгрупи, що прийняла б наших парашутистів. «Угу, кому, кому?» а якби ми оце полетіли, то втретє на осліп, зауважив з повною тривоги голосом короб. Мовчали всі четверо, наче води понабирали в рот. Час від часу зиркали один на одного, розмовляючи тільки очима, і в тих синіх, сірих, карих очах роздмухані звісткою підполковника злівогники Образи на свою долю, навіть уже через оці сліпі стрибки, під час яких не думаєш. Страшно чи не страшно стрибати з літака, а всі думки, як промені прожекторів, націлені на одне, куди стрибнеш? Мабуть, тільки через це сліпе десантування між пілотами-транспортниками і парашутистами, виник на війні антагонізм ще коли пілотів – штурман без досвіду. Та й з досвідом, хіба відомо йому, що діється у квадраті, куди приземлятиметься десант, яка там обстановка. Скільки трагедій вже сталося на землі, на місці приземлення десантів у сліпу? Війна все спише. Спише війна і ще один десант – Нехай собі летять. Не пустили додому матір і братів побачити. Нехай посилають мене на фронт, як воробйова. Казав сам собі Галка і зітхнув, перехопивши Юханю погляд. Краще б це був наказ. І все тут. Що це за війна? Щось уже втретє сам собі обираєш хомут? Усе ще гнівався Галка, думаючи про своїх товаришів по перших двох десантах і оцих живих Кудрявого, Коропа і Юхана. І трьох загиблих. Мовчали і Кудрявий, Короп та Орел. Парашутисти взагалі не стих, щоб якати, вискакувати поперед в пекла. Це ж не мирні часи, не на виробничих зборах, брати зобов'язання провести весняну сівбу на три чи чотири дні раніше, ніж торік. А не тоді, коли погрівся ґрунт і треба сіяти. Патріотизм у розвідників-парашутистів, мабуть, самі їхній крові в глиб душі на самісіньке її дно. Летіти десантом на осліп, а потім десятки разів ходити у розвідку, перебуваючи в тилу фашистських військ, у їхньому розумінні це робота, діло, такі необхідні фронту і ставці Верховного Головнокомандування. Звичайна робота, хоча й ризикована. І таки незвичайна робота, бо навіть рядовий фронтовий розвідник наведув високого командування, і тому його роботу видно у цій, в великожертвенній, великомасштабній війні, по обидва боки фронту якої введено в дію багатомільйонні армії. Ось чому роль однієї особи у фронтовій розвідці, навіть якщо вона солдат, вельми значуща. Миколі Івановичу дуже хотілося, щоб саме це зараз збагнули хлопці Кудрявого. Він певен, що так думають, і командир, і галка, і короб. Однак треба зачекати ще на їхню відповідь. Психологом бути не треба, щоб зрозуміти, а може і відчути стан душі кожного. Та за минулі три дні, особливо в ці хвилини, він уже знав, що згода летіти найбільше залежала саме від от цього впертого галки. І, мабуть, тому, що групі вдалося передати кілька сотень радіограм, знаходячись за 10 кілометрів від штабу німецької групи військ «Північ».